Pán s vámi. Svá svaté Evangelium podle Matouše. Ježíš mluvil k zástupům i ke svým učetníkům. Na Možíšu stole zasatý učitel zákona a farizeové. Dělejte a zachovávejte všechno, co vám řeknou, ale podej skutku nejednejte.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 a před sedadla v synagogách. Mají rádi pozaví na ulicích, a když jim lidé říkají mistře. Vy však si nedávajte říkat mistr, jenom jeden je váš mistr, a vy všichni jste bratři. A nikomu na zemi nedávajte jméno otec, jenom jeden je váš otec, a ten je v nebi. A nic si nedávajte říkat učitel, jenom jeden je váš učitel, Kristus. Kdo je mezi vámi největší, ať je vaším služebníkem, kdo se povýšuje, bude ponížen, a kdo se ponižuje, bude povýšen. Slyšeli jsme slovo Boží, První kapitola knihy Proka Izajáše nás seznamuje s základnými tématy, která budou potom rozvinutá v dalším textu. Vyvolený národ odpovídá na větnou Boží nevědomostí. nevětností. Proto připomíná, přestante jednat zle, učte se jednat dobře. Celý život se učíme kona jako dobro, učit se jako dobro. A my můžeme k tomu dodat a nechat se vést pánem. Nejenom konat dobro, ale nechat se vést hospodinem. Bůh vyzývá kříšníky ke obrácení. Obrácení se však projevuje ani netak verbálně, jako spíše konkrétně. Proto je zapotřebí odvaha a pokora, abychom se zdalovali zlu a učili se je na dobro konkrétními skutky. Izajáš píše: Hledejte spravedlnost, přispějte utlačenému, svědku pomozte k právu, zastance se vdoví. Jsou to konkrétní věci. Říky jsou hodné přirovnávání k rudé barvě, kdežto byla barva znamená čistotu a svatost. Půdpůr který spomíná brok Izajáš, se získával z výměšku Mekíšu, rodu Murex, ostránka. Látka, do ní se tato barva a jednou vpila, nemohla už být své barvy zbavená. Tento obraz výmluvně naznačuje sílu, kterou Bůh dokáže proměnit i to, co se stalo natolik současných řešníková života že se to zdá být nezměnitelné. Bůh to dokáže. Ježíš v dnešním evangeliu vytýká představitelům vládnoucí třídy izraelského lidu, že mluví a nejednají. To značí, že neznají konkrétnost. A není-li konkrétnost, nemůže být ani obrácený. Biblickými výrazí vyjádřeno můžeme hovořit o rozpůl mezi okem, uchem, srdcem a rukou. Jak víme, oko symbolizuje pozornost. Díváme se. Ucho znamená naslouchání. Srdce znamená rozhodnutí. A ruka je znamením konkretizace činu. li oko, ucho, srdce a ruka sama pro sebe nezávisle na druhých, na život ztrácí rovnováhu, stává se neplotný a nic neříkající. Být konkrétní to znamená mít vyvážené vztahy mezi nasloucháním, rozhodnutím a jednáním. Je to rovnováha mezi okem, uchem, srdcem a rukama. Být konkrétní to znamená uskutečnit to, co člověk pochopil. A můžeme se ptát, pochopili jsme Božímu slovu? Kde nejsme dost konkrétní? Nebo v čem je má konkrétnost silná? Očích nebo v myšlení? Marie, ty znáš naše slabosti a víš, jak je pro nás těžké poznané pravdy proměnit konkrétní jednání. Ty dám smysl pro to, v této chvíli naléhavé a dobré. Pomoznám, abychom touto vnímavosti do konkrétní věci a skutečnosti dokázali najít uprostřed nás tvého syna Ježíše. Amen.